Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi hamdan katiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man ittaba'ahudahu ila yawmiddin amma ba'd Ayuhal ikhwati fillah Telah kita jelaskan Tentang Tanda-tanda penduduk Madinah yang akan menerima dakwah oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya beliau menyebarkan dakwah, menyebarkan Islam, menyampaikan kalimat tauhid kepada siapa saja yang datang ke Bait al-Haram dengan tujuan Umrah atau Kahaji dari kabilah-kabilah bangsa Arab pada masa itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus berusaha untuk menawarkan kepada mereka Islam dan nampak dari sebagian mereka terlihat bahawa mereka tertarik dengan Islam. Meskipun di antara mereka pula ada yang tidak jelas, apakah dia benar-benar menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menerima dakwah beliau? Seperti halnya Suaid Ibn Saamid yang telah kita sebutkan dari Sukauz. Tidak jelas apakah dia masuk ke dalam Islam. Yang jelas pada saat dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia memuji ucapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan beliau mengatakan Inna hadhal qawla hasan Sesungguhnya ucapan ini Adalah ucapan yang bagus sekali Namun tidak jelas pula Bahawa dia mengucapkan dua kalimat syahada Sampai kemudian dia Kembali ke Madinah Dan dia pun terbunuh Oleh karena itu Sebagian para ulama mereka masih Meragukan tentang Keislaman Suaid Ibn Samid Demikian pula halnya Iyasi bin Mu'ad yang menampakkan keislaman yang lebih jelas. Bahkan telah kita sebutkan bahawa al, -imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam at tarikh al awsat yang menjelaskan dan menukilkan dari kaumnya bahawa Iyasi bin Mu'ad ini semenjak dia kembali dan dia kembali ke Madinah, maka didengarkan dari lisannya dia bertahlil mengucapkan la ilaha illallah bertakbir bertahmid dan bertasbih sehingga ini juga merupakan pertanda bahwa dia meninggal sebagai seorang muslim namun sebagaimana kita sebutkan bahwa kalalah benar bahwa mereka meninggal sebagai muslimin Namun mereka bukan menjadi sebab tersebarnya dakwahul Islam di al-Madinah tun Nabawiyah disebabkan karena mereka tidak mendakwahkan apa yang mereka dengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatalah al hafiz Abu Fida Imanuddin Ismail ibn Umar al-Shahir ibn Khatirin rahimahullahu Taala. Faslun pasal yang berikutnya Bayatul Akabatil Ula. Bayat ala Akabah yang pertama. Yang dimaksud bayat yaitu ikatan perjanjian di mana seseorang mengikat perjanjian dengan seseorang yang dibayat untuk menjalankan dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam isi bayat dan perjanjian tersebut. Ini asal makna dari al-bay'ah. Ahdut ta'ah. Perjanjian untuk ta'at kepada yang di Dan disebut bay'at ini adalah bay'atul aqabah. Bay'atul aqabah. Al-aqabah nama tempat. Yang ada di dekat kota Makkah. Yang biasa kita mendengarkan pada saat acara pelemparan jamrah, di sana ada jamrah yang disebut jamratul aqabah. Jamratul aqabah. Nah, tempat itulah yang disebut ala aqabah. Dan di sana terjadi pelontaran jamrah. Itu daerah disebut ala aqabah. Dan disebut bayatul at, bay aqabah disebabkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membayat mereka di tempat tersebut di al-Aqabah. Bayatul Aqabah bay Ula bayat Aqabah yang pertama. Disebutkan yang pertama karena nanti akan disebutkan bahwa pembayatan sebahagian kaum Ansar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak terjadi satu kali. Namun ada bayatul Aqabah yang pertama, ada pula bayatul Aqabah yang kedua yang lebih banyak jumlahnya di mana mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Maka kejadian Baiatul Aqabah al-Ula ini merupakan pijakan pula yang akan menjelaskan yang akan menjadi uh, awal kali tersebarnya dakwah di Al-Madinah An-Nabawiyah al melalui mereka-mereka ini yang telah menyatakan keislamannya dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam Beliau berkata rahimahullah thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya 'inda al aqabah fil mawsim sitatan nafaran minal amsar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu di daerah al aqabah pada musim tersebut. Yani pada musim haji. Ada enam orang. Nafaran minal ansar. Yang mereka ini adalah kelompok. Yang berasal dari kalangan ansar. Yang berasal dari kalangan ansar. Dan sebagaimana yang kita jelaskan. Bahawa penamanan al-ansar ini datang setelahnya. Sebelumnya mereka tidak dikenal. Dengan penyebutan al-ansar. Namun Allah subhanahu wa ta ta'ala yang menamai mereka dengan penamaan al-ansar disebabkan karena mereka menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka memberikan pertolongan kepada Rasulullah Alaihi s.a.w. dalam berhijrah demikian pula para sahabat yang lainnya nah, enam orang ini dari kalangan ansar kulluhum minal khazraj mereka seluruhnya berasal dari kabilah al-khazraj sebelumnya, Suhaid ibn al Demikian pula Iyas bin Muadz. Mereka dari suku Aus. Adapun dalam kejadian pertemuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di al aqabah ini bertemu dengan suku al-Khazraj. Wahhum Abu Umamah Asad ibn Zurarah ibn Udes, wa'Awf al-Harith ibn al-Harith bin Rifâah, wahwa ibn Afra. Ah. Warafi' ibn Malik al-Ajlan Wa Qudbah ibn Amir ibn Hadidah Wa Uqbah ibn Amir ibn Nabi Wa Jabir ibn Abdillah ibn Ri'ab Ini enam orang Yang mereka seluruhnya berasal dari suku Khazraj Abu Umama Awf ibn Al-Harith Yang dikenal sebagai Awf ibn Afra' Yang ketiga Rafi' Bin Malik Yang keempat Qudbah Bin Amir yang kelima, Uqbah bin Amir, dan yang keenam adalah Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Bukan Jabir bin Abdullah bin Haram yang yang masyur dengan penyebutan Jabir, apabila disebutkan secara mutlak Biasa yang dimaksud adalah Jabir bin Abdullah bin Haram. Bukan itu yang dimaksud di dalam riwayat ini. Yang disebutkan di sini adalah Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Fadahahum <todohan> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilal Islam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk masuk ke dalam al-Islam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan tentang Islam, apa itu Islam dan apa itu Tauhidul Allah Taala. Ta begitu mereka mendengarkannya, maka mereka langsung tertarik dengan ajakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mencocokkan dengan apa yang mereka dengarkan dari kaum Yahud. Yang selalu memberitakan kepada mereka bahawa akan keluar Nabi pada akhir zaman. Dan apabila dia keluar, maka orang-orang Yahudi mengatakan kami akan mengikutinya dan berjihad memerangi kalian. Namun, ternyata mereka dari kalangan Ansar, Aus dan Khazraj, justru mereka lah orang-orang yang Berlomba-lomba untuk menerima dakwah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fa'aslamu mubadaratan ilal khair Maka mereka pun Segera masuk ke dalam Islam Menjemput kebaikan yang datang Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Thumma raja'u ilal madinah Kemudian setelah itu Mereka kembali ke madinah Fada'au ilal Islam Dan mereka pun mendakwahkan Kepada Islam fa fashal islamu maka menyebarlah islam di kota madinah hatta lam tabaqadaron illa wa qad dakhalahal islam hatta lam tabaqadaron illa wa qad dakhalahal islam sampai-sampai tidaklah tersisa satu rumah melainkan islam telah masuk ke dalamnya meskipun tidak secara mayoritas hampir setiap rumah ada yang masuk ke dalam Islam. Apakah itu anaknya ataukah itu orang tuanya? Ini yang dimaksud oleh beliau bahwa sampai-sampai tidaklah ada satu rumah yang ada di kota Madinah melainkan telah masuk ke dalamnya Islam dan telah ada di antara mereka yang menjadi seorang Muslim dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa dan ini merupakan thamrah ad-dawah hasil dari dawah di mana seseorang Setelah mengetahui kebenaran, maka dia dianjurkan untuk mendakwahkan apa yang dia ketahui dari kebenaran tersebut. Para sahabat ini, mereka adalah orang-orang pemula dari kalangan Anshar. Begitu mereka membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menyampaikan berita gembira ini kepada kaumnya di kota Al-Madinah. Falamma kana al-amul muqbil, maka pada saat di tahun yang berikutnya pada saat di tahun yang berikutnya. Ja'aminhum ithna asyara rajulan. Maka datang di antara mereka ada 12 orang. Jadi setelah kejadian tahun sebelumnya. Maka di tahun yang berikutnya datang lagi 12 orang. Asittatul uwal enam orang yang pertama. Kecuali Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab. Kecuali Jabir ibn Abdullah. Jadi lima orang yang pertama ini ikut serta. Dari rombongan dua belas orang. Di tahun yang berikutnya. Yang juga terjadi pertemuan itu di Al-Aqabah. Yang terjadinya pertemuan tersebut di Al-Aqabah. Dan bersama mereka. Ini yani selain dari lima orang tersebut. Yang lainnya. Muaz ibn al harith ibn Rifaah, akhu Auf Al-Mutaqaddim, ini saudaranya Auf. Jadi Auf ketika dia kembali ke Madinah dia mengajak keluarganya pula. Maka Muaz ini termasuk di antara saudaranya yang menyatakan keislamannya. Wa ibn Abd qais bin Khaldah. Dan Dhakwan bin Abd qais bin Khaldah, wa qad aqama Dhakwan hadha bi Makkah. Dan kemudian zakwan ini tinggal di Mekah. Hatta hajarah ilal Madinah. Sampai kemudian dia pun ikut berhijrah ke Madinah. Jadi setelah dia meninggalkan kota Madinah. Lalu kemudian mengikuti peristiwa bayat al-Aqabah. Maka dia terus tinggal di Mekah. Dia terus tinggal di Mekah. Sampai kemudian datangnya perintah untuk berhijrah. Meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Maka zakwan ini pun. Termasuk di antara sahabat yang ikut berhijrah ke Al-Madinah. Fayuqalu innahu muhajiriyun Ansari. Maka dikatakan kepada Zakwan ini, Zakwan bin Abdul Qais, dia adalah seorang muhajir. Kenapa dia disebut muhajir? Karena dia berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan dia juga disebut Ansari. Mengapa dia disebut ansar? Karena dia berasal dari Madinah asalnya. Ya. Sehingga dia termasuk di diantara uh, Penduduk ansar Dari kalangan Aus dan Khazraj Yang Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut mereka sebagai Ansar Jadi ini dua uh, keutamaan yang didapatkan oleh Dhaqwan bin Abdul Qais Dia seorang muhajir Dari kalangan muhajirin Di samping itu dia juga seorang ansari Jadi kalau antum ditanya Siapakah sahabat Yang dia dari kalangan muhajirin juga termasuk di antara kalangan ansar. Maka jawabannya adalah Zakwan bin Abdul Qais, Zakwan bin Abdul Qais bin Khaldah. Wa Ubadah ibn Saamid ibn Qais dan Ubadah ibn Saamid bin Qais, Wa Abu Abdurrahman Yazid bin Thalabah. Fahaulai asharatun minal al khazraj. Jadi mereka ini jumlahnya sepuluh orang. Mereka seluruhnya dari kalangan Khazraj, dari kabilah Al Khazraj. Wathnani min al Aus dan dua jadi diantara dua belas orang ini yang dua diantara mereka berasal dari suku Aus. Jadi datang bersamaan dua belas orang menuju ke Makkah untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan di sini maka terlihat sudah mulai ada tanda-tanda Persatuan di antara mereka sudah mulai ada tanda-tanda ukhuwah persaudaraan antara suku Aus dan Khazraj disebabkan karena mereka dipersatukan oleh Allah subhanahuwataala dengan Islam yang setelah sebelumnya peristiwa buat merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan mereka terbunuh banyak khususnya dari kalangan Aus dari tokoh-tokoh mereka banyak yang terbunuh sehingga ini meninggalkan kesedihan ya, pada diri diri mereka. Oleh kerana itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala bahawa peristiwa perang bu'at ad ini adalah merupakan yaumun qaddamahu Allah azza wa jalli rasulih sallallahu alaihi wasallam. Merupakan hari yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai pembuka awal dakwah di mana mereka akan menerima dakwah tersebut. Karena uh, peperangan yang berkepanjangan yang terjadi di antara mereka dan timbulnya korban yang mereka dari kalangan keluarga mereka sendiri. Sebagaimana kita jelaskan bahwa Aus dan Khazirah ini pada ikatnya mereka bersaudara, keturunan-keturunannya adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lain. Sehingga pada saat terjadinya pertempuran saling bunuh membunuh, maka ini menyisakan kesedihan pada mereka. Mereka berusaha untuk mencari solusi untuk menghentikan peperangan tersebut. Namun tidak ada yang mampu menghentikan kecuali setelah datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menyampaikan Islam kepada mereka. Wasnain min Aus dan dua orang dari kalangan Aus, Wahhuma keduanya adalah Abu Haytham Malik ibnu Tayihan wa Uwaim ibnu Sa'idah. Malik ibnu Tayihan dan Uwaim bin Sa'idah. Ini keduanya dari kalangan Aus. Jadi dua belas orang ini mereka datang untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga terjadilah pertemuan di Al Aqabah terjadilah pertemuan di Al Aqabah Fabayau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka bai'atin nisa maka mereka pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti dibaiatnya para wanita. Walam yakun umira bil qitali ba'du dan pada saat itu Belumlah mereka itu diperintahkan untuk berperang. Melawan orang-orang kafir. Ma'asyiral ikhwar rahimakumullah. Ini beliau masih menjelaskan tentang peristiwa bay'atul aqabah. Yang pertama. Sebahagian ahli sejarah mereka ada yang menyebutkan bahawa bay'atul aqabah sebenarnya terjadi tiga kali. Sebenarnya terjadi tiga kali. Al-Aqabah yang pertama, mereka menghitung peristiwa enam orang yang kita sebutkan tadi. ya Enam orang, sebelum dua belas orang. Tahun sebelumnya enam orang bertemu dengan Rasulullah SAW di Al-Aqabah. Lalu mereka segera menerima Islam dan merekalah yang mendakwakan Islam di kota Madinah. Sebahagian ahli sejarah menyebut bahawa ini peristiwa Al-Aqabah yang pertama. Ya. Kemudian baik atul yang kedua adalah datangnya 12 orang ini, ya, lalu kemudian bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun e, kalau melihat kepada riwayat peristiwa enam orang yang masuk Islam e, di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kaum Ansar tidak disebutkan bahawa mereka membayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya disebutkan bahawa mereka masuk ke dalam Islam. Lalu kemudian mereka menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga karena tidak adanya penyebutan bayat sehingga para ahli sejarah mereka tidak menyebutkan penyebutan bayat pada peristiwa enam orang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada kejadian yang kedua di tahun yang berikutnya dua belas orang yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka disebutkan dalam riwayat tersebut bahawa mereka membayat Rasulullah. Sallallahu Alaihi wa Wasallam seperti dibayatnya para wanita. Yang dimaksud dibayatnya para wanita di sini adalah bayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Mumtahanah. Dalam surah Al Mumtahanah, Allah Jalla Wa Alaihi Furrohman ya Ayyuhan Nabi, jika jauh kaum imanat yubayyinka'ala Allah yushrifna Billahi shay'a. وَلَا يَسْرِقْنَا وَلَا يَزْنِينَا وَلَا يَغْتُلْنَا أَوْلَادَهُنَّا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَا أَيْدِهِنَّ وَأَرْيُلِهِنَّ وَلَا يَأْسِينَكَ فِي مَعْرُوف فَبَيْئْهُنَّ Yang dimaksud ayat ini. Bahwa bayat yang Rasulullah SAW membayat 12 orang tersebut, isinya sama seperti isi ketika Rasulullah SAW membayat 12 Membaikat para wanita mukminat yang disebutkan dalam surah Al Mumtahanah, yaitu ajakan untuk menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah subhanahuwataala dalam beribadah kepadanya, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, dan tidak mendatangkan perkara yang buhtan ya baik dari tangan mereka atau dari kaki mereka, ini yani tidak melakukan hal-hal yang sifatnya buhtan merupakan kebohongan dan kedustaan dan tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Maka ini isi dari bayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau membaiat 12 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Walam yakun umira bil qitali ba'du dan tidak diperintahkan untuk berperang pada saat itu. Karena kondisi kaum muslimin belum memungkinkan untuk, ya, uh, apa, uh, tidak memungkinkan bagi mereka untuk mempertahankan dengan cara berperang. Tidak memungkinkan bagi mereka disebabkan karena kondisi yang masih lemah dan jumlah kaum muslimin yang masih sedikit. Dan Allah Subhanahu Wa Taala belum menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang peperangan dan izin untuk berperang kepada kaum muslimin ketika itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bersabar terlebih dahulu. Alam tara ilal ladzina kuffu aydiakum wa aqimussalata wa Tidakkah engkau melihat orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian, jangan kalian berperang. Jangan kalian memerangi orang-orang kafir. Tahan tangan-tangan kalian. Hendaknya kalian menegakkan solat dan menunaikan zakat. Para ulama menjelaskan bahawa ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini diterapkan pada saat kondisi kaum muslimin tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengangkat senjata, berjihad melawan orang-orang kafir. Disebabkan karena kelemahan kaum muslimin dan disebabkan karena kurangnya persiapan. Dan disebabkan karena kelemahan iman ditambah lagi perpecahan yang terjadi di dalam kubu kaum muslimin itu sendiri. Sehingga dalam kondisi ketika kaum muslimin itu lemah. Maka tidak diperbolehkan seorang berperang yang dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar dari kemaslahatan yang diharapkan. Falamman sorafu ilal madinah. Tatkala mereka kembali ke Madinah, ba'atsa ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr ibnu Ummi Maktum wa Mus'ab ibnu Umair. Tatkala mereka kembali ke Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus bersama mereka Amr bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair. Ya, dari kalangan Muhajirin. Tujuannya adalah yu'allimani man aslama minhumul quran untuk mengajarkan kepada orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam maka mereka inilah yang mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an. Jadi begitu mereka masuk ke dalam Islam maka yang dituntut adalah mempelajari apa itu Islam. Menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'anul Karim yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala agar kemudian mereka mentadabburinya. Maka Rasulullah SAW melihat pentingnya hal ini beliau mengutus dua sahabatnya Amr bin Umair atau Abdullah bin Umair ada yang mengatakan Amr ada yang mengatakan Abdullah dan yang kedua adalah Musab bin Umair radhiyallahu taala anhu untuk mengajarkan kepada mereka ilmu wajahurwani ilallah azza wajalla dan agar mereka ketika di Madinah juga sekaligus berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa taala. فَنَزَلَا عَلَىٰ أَبِيْ أُمَامَةَ أَسْعَدْ إِبْنِ Zurarah Maka mereka pun turun atau singgah di tempat atau di rumahnya Abu Umama As'ad bin Zurarah. وَكَانَ مُسْحَبْ إِبْنُ عُمَيْرِ يَا أُمُّهُمْ وَكَانَ مُسْحَبْ إِبْنُ عُمَيْرِ يَا أُمُّهُمْ Dan Mus'ab bin Umair yang menjadi imamnya. Yang memimpin mereka dalam pelaksanaan sholatul jamaah. Waktu jamah abim Yawman biar baginya nafsun dan beliau telah mengimami solatul jum'ah yang dimaksud jamah di sini adalah menegakkan solatul jum'ah mengimami solatul jum'ah kepada mereka pada hari itu berjumlah empat puluh orang jadi sudah mulai bertambah empat puluh ini jumlah yang besar ya di awal awal dakwah di awal awal Islam. Nah disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq sahibus sirah beliau menyebutkan dengan sanatnya dari Asim bin Umar Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa beliau mengutus Mus'ab bin Umair ya, karena mereka meminta dari kalangan Ansharin meminta satu orang untuk menjadi uh, pengajar di sana di Madinah ya sama lah kondisinya seperti seorang mungkin di satu daerah belum ada yang bisa mengajari mereka maka diutus seseorang untuk datang ke sana mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an Al Karim. Maka mereka meminta agar ada yang diutus kepada mereka dari kalangan uh, kaum Quraisy untuk mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an Al Karim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Dan juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk mengerjakan solatul jamaah. Ya disebabkan karena masih awal-awal ya Islam. Dan mereka baru saja berkumpul antara suku Aus dan Khazraj ini. Itu enggak ada yang uh, dari dua kabilah ini. Tidak ada yang siap untuk menjadi imam. Kalau imamnya dari kalangan Aus, suku Khazrajnya enggak menerima. Kalau imamnya dari kalangan Khazraj, suku Ausnya enggak menerima. Ini yang menyebabkan mereka akhirnya berselisih untuk menegakkan salatul jamaah. Mereka tidak menginginkan salah satu di antara mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk uh, mengangkat seseorang dari selain mereka. Nah, sebab inilah kemudian mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diutus kepada mereka. Maka diutuslah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala yang menjadi imam memimpin mereka dalam salatul jamaah sehingga bukan lagi dari kalangan Aus dan Khazraj yang dikhawatirkan menimbulkan perselisihan fa aslama basharun katsir maka ya, masuk Islamlah melalui mereka berdua ini Ibnu Ummi Maktum demikian pula Mus'ab Ibnu Umair maka semakin banyak manusia yang masuk ke dalam Islam minhum diantara mereka Usaid Ibnu Al-Khudair wa Sa'ad Ibnu Mu'adh Usaid Ibnu Al-Khudair dan Sa'ad bin Mu'adh Wa aslama bi-islamihima yauma idzin jami'u bani Abdul Ashhal ar-rijal wan dan masuk Islam dengan masuk Islamnya kedua sahabat ini Usaid bin Hudair dan uh, Sa'ad bin Mu'adz karena mereka ini termasuk di antara sayyidul qaum tokoh ya pemuka di kalangan Banu Abdul Ashhal ketika mereka melihat tokoh mereka masuk ke dalam Islam ya Usaid ibnul Hudair masuk Islam Saad bin Mu'at juga masuk ke dalam Islam. Mereka melihat ini adalah tokoh-tokoh mereka. Akhirnya mereka semuanya ikut laki-lakinya dan wanitanya. Mereka semuanya masuk ke dalam Islam. Seluruh kabilah Banu Abdil Ashhal seluruhnya menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislaman mereka. Ilal usairim kecuali satu, yaitu Al Osairim. Wahwa dia bernama Amar bin Thabit bin Waqash fa innahu ta'akhkhara islamuhu ila yaumi terlambat masuk islamnya dia baru masuk islam itu pada saat peristiwa perang uhud dalam peristiwa perang uhud baru dia menyatakan keislamannya yaitu pada tahun 3 setelah hijrahnya nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa tahun setelahnya fa aslama yauma idzin maka dalam peristiwa perang uhud itu beliau pun masuk ke dalam islam wa qatala fa qutil qabla an yasjuda jadi begitu tiba peristiwa perang uhud maka dia menyatakan masuk ke dalam islam maka dia berperang dalam keadaan dia belum sempat menemui waktu salat belum sempat dia mengerjakan salat masuk islam ketemu dengan jihad bertemu dengan peperangan uhud maka dia pun berperang dan di saat itu pula dia terbunuh dalam keadaan dia belum sempat sujud satu kali pun belum sempat dia sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam, berperang, meninggal. Subhanallah. Fa'ukhbir anhu nabiya sallallahu alaihi Wasallam Maka diberitakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Faqala Fa'ala maka beliau mengatakan amila qalilan wa ujira kathira. Amila qalilan wa ujira kathira. Dia amalannya sedikit tapi pahalanya banyak sekali. Belum sempat dia mengerjakan sholat. Amalan yang pertama setelah dia mengucapkan dua kalimat syahada adalah perang. Pada saat dia bertempur, di saat itu pula dia meninggal. Alangkah singkatnya. ya, Alangkah singkatnya umur Islamnya akan tetapi dia mendapatkan keutamaan yang besar. Kenapa? Karena Islam itu akan menghapus segala kesalahan dan dosa sebelumnya. Kankah Nabi SAW mengatakan mengatakan kepada Amr ibn al-As dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ama alim ta'anna al-Islam mayahdimu maka naqbah." Tidakkah kamu mengetahui bahwa dengan masuknya seorang ke dalam Islam itu akan menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa sebelumnya? Nah, sehingga Al-Usair ini mendapatkan Kutaman yang besar. Ya, alhamdulillah. Ada pula yang menyebutkan bahawa dalam peristiwa itu bukan Al-Usairim, bukan Amr ibn Thabid Sebab yang disebutkan dalam hadis Yang diratkan oleh Imam Muslim Dalam rakyat Imam Muslim Seseorang dari Banu Nabi Seseorang dari Banu An-Nabi Dan mereka bukan dari uh, Suku Aus ya. Mereka bukan dari Suku Aus Wallahu ta'ala alam bersawab yang jelas ini merupakan keutamaan innamal aamalu bil khowatim bahwa amalan seseorang itu tergantung penutupnya sehingga seorang tentu berusaha untuk berharap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberi husnul khatimah diberi husnul khatimah tentu kita menyadari bahawa sekian tahun lamanya dalam keadaan kita lalai dari beribadah kepada Allah sekian tahun lamanya mungkin berpuluh-puluh tahun kita senang dengan kehidupan dunia. lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila seorang telah diberi hidayah. Maka hendaknya dia berusaha untuk memperbaiki sisa-sisa masa hidupnya. Menuju kepada masa depan yang lebih baik. Apabila seorang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia memperbaiki di masa-masa umur yang tersisa dari kehidupannya. Berapapun umurnya dia. Meskipun dia hidup 70 tahun dalam keadaan mungkin dia tidak pernah sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah berikan hidayah. Lalu kemudian dia bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia berusaha untuk menjalankan Islam yang sahih. Maka, Innamal amalu bil khawatim. Bahawa amalan itu tergantung akhir dari penutup amalannya. Disebutkan dalam sebuah uh, riwayat bahawa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau bertemu dengan seseorang lalu kemudian al-hasan al-basri bertanya kepadanya, kam min al umur berapa usiamu orang ini mengatakan 60 tahun situna sana lalu kemudian al-hasan al-basri mengatakan alim alimta annaka fitariq wakad awsyekta an tablohu nihayatat apakah kamu tidak tahu bahawa engkau sedang berjalan sekarang dan hampir saja engkau telah mencapai ajalmu mencapai penghabisan dari perjalanan kamu dalam kehidupan dunia ini lalu kemudian orang ini begitu mendengarkan ucapan Al Hasan Al Basri dia pun mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kata Al Hasan Al Basri apakah kamu mengetahui tafsir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun maka orang ini bertanya wa ma tafsiruhu Apakah penafsiran dari Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Maka Al-Hasan Al-Basri menjelaskan Maknanya Beliau mengatakan Inna lillahi Maknanya adalah Ana lillahi abdun Aku adalah Hamba milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan makna Wa inna ilaihi raji'un Maknanya adalah Wa ana lillahi raji' Dan aku kembali Menjadi Atau aku kembali kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Fa'idha alimta annaka lillahi abdun Wa annaka ilaihi raji' Fa'alam annahu sa'iluk Lalu kata al-hasan al-basri Apabila engkau telah mengetahui bahwa kamu adalah hamba milik Allah Kepunyaan Allah Dan kamu akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketahuilah Apabila kamu kembali kepada Allah Pasti Allah akan bertanya Kepadamu Pasti Allah akan bertanya kepadamu Wa idza alimta annahu sa'iluka fa'idd lilmas'alati jawaban Dan apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah akan bertanya kepadamu pada yawmul qiyamah maka persiapkanlah dari pertanyaan itu sebuah jawaban persiapkanlah dari pertanyaan tersebut sebuah jawaban Akhirnya orang tua ini mengatakan wamal hilah kalau begitu apa solusinya apa yang harus dia lakukan Kata Al Hasan Al Basri al hilaatu yasirah bahawa solusinya itu mudah sekali. Ahsin fi ma baqi yaghfiru laka ma qad madha. Berbuat baiklah kamu apa yang tersisa dari usiamu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni apa yang dahulu dari dosa-dosamu. fainnaka in as'ata fi ma baqi fainnaka in as'ata fi ma baqi wa sebab apabila engkau berbuat keburukan dari masa-masa hidupmu yang berikutnya, maka engkau akan dihitung kesalahan-kesalahan kamu yang akan datang demikian pula yang terdahulu yang akan datang, demikian pula yang terdahulu, namun apabila engkau berbuat baik di masa-masa hidupmu yang tersisa, maka yang terdahulu akan dihapus dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan semoga memberi manfaat kepada kita sekalian wallahu taala aami